Василь Юхимович Шевцов Рід Міфи та легенди України Війна і мир Жив собі чоловік, мав гарну сім'ю і добрих сусідів, та почалася війна, забрали його до війська де він і загинув. Полетіла його душа у вирій до самого роду. Прилетіла, стала на Терези долі, щоб дізнатися про свій подальший шлях. За його добрі справи, за чесне і порядне життя, підняли Терези душу до раю, туди, де вже мешкали й інші душі родичів, що закінчили шлях земний, а нового рід їм ще не визначив. І хоч гарно жилося чоловічій душі в раю, та не давали їй спокої думки про сім'ю і дітей, про несправедливість на шляху земному. Чому одні живуть собі і горя не мають, а інших посилають на війну, вбивають, залишаючи родину напризволяще Мучили її подібні думки, мучили, не витерпіла чоловіча душа. І не чекаючи, поки буде визначений і готовий для неї новий шлях даний, її нова доля пішла до роду. «Чого прийшов?» – мовив рід. «Коли будеш потрібним, сам тебе покличу. Не бідкайся за своєю родиною. Я сам про неї потурбуюсь. Не твоя вина, що твій шлях земний закінчився до часу. це лихоліття, і ти знову повернешся на землю». Але ж то буде інший час, і там я не побачу ні коханої дружини, ні дітей, ні батьків, – мовив чоловік. Дійсно, наступного разу у тебе буде не лише нова сім'я, а й нове місце перебування. Але залишиться те ж саме родове дерево. І майже те ж саме призначення, що й було. Щоб виконати призначене тобі, ти маєш народитися на своїй родовій гілці. Саме вона може дати придатне для тебе тіло і можливість виконати призначення, пройти до кінця свій шлях даний. Однак і в наступному житті, через нову війну чи щось подібне, я знову не зможу прожити своє життя. І тоді що? Ти будеш іти на землю стільки разів, скільки буде необхідно, щоб ти і подібні до тебе за призначенням завершили свою місію. Кожна душа живе стільки, скільки часу потрібно для виконання справи, яку треба вирішити. Правда, іноді буває так, що за деяких обставин чиясь душа не встигає відпрацювати свою частину в спільній справі, і за неї це зроблять ті, хто поруч. У такому випадку душа може отримати або новий шлях, або ж має чекати в запаснику своєї придатності, сподіваючись на майбутнє втілення. А може бути так, що душа загине раніше, ніж завершиться її справа, чи навпаки стане безсмертною? В якійсь мірі життя роду можна порівняти з життям дерева, а людину – з його клітинками. Одні клітинки мають скласти основу стовбура, другі – коренів, третій – бруньок, з яких проростуть нові родові гілки. Четверті листя, п'яті насіння і так далі. Клітинка стовбура має існувати, доки живе дерево, а клітинка листя – лише один сезон. Клітинка насіння, в залежності від ситуації, може прорости і стати новим деревом, а може загинути відразу, так і не втілившись у життя. Безсмертного ж взагалі не існує. Кожен рід, яким би він могутнім не був, і якби він не розрісся, рано чи пізно вичерпує як внутрішні, так і зовнішні можливості. Ті ж клітинки стобура можуть тримати дерево лише до певної межі. Коріння, допоки є необхідні мінерали і речовини навколо для живлення і росту дерева. все має свою територію, свій час і своє призначення. Навіть світ, в якому ми існуємо, теж має свій час і свої можливості. А який час притаманний родам, таким як наш? Все залежить від призначення роду. В цілому, роди існують від кількох сотень до кількох тисяч років. Життя роду, як і життя будь-якої істоти, залежить не лише від задачі, яку він має виконати, а від того, чи має він можливість рости і розвиватись. Коли поруч ростуть інші роди, то місця, поживних речовин і сонця на всіх не вистачає. А тому за місце під сонцем іде невпинна, не на життя, а на смерть, боротьба. І тоді брат стає твоїм ворогом, а ворог другом, якщо його можна використати проти свого ж брата-суперника. То що говорити про різні роди і навіть світи? Невже не можна світ побудувати якось інакше так, щоб не було ворожнечі, щоб всі і все жило в ньому в дружбі, мирі, любові і приязні? Мир теж війна, тільки інша, з іншими засобами. Чужу територію можна захопити, не вбиваючи її мешканців. В крайньому разі не відразу, а поступово, так як хронічна хвороба вбиває живу істоту. Робити можна це по-різному. Війни, як і хвороби, теж дуже різні. І в кожній війні суперник шукає твоє слабке місце, найбільш вразливе. Те, в чому він має або перевагу, або уже набутий імунітет. А ще краще заразити жертву такою хворобою, якою вона сама себе б знищила. Хіба таке можливо? Не просто можливо. Існує багато різних засобів для цього. Як приклад твої домашні тварини. Ти їх годуєш, доглядаєш, а коли припиняєш це робити – вони гинуть, бо самі себе доглянути не можуть. Можна підготувати не лише роди, а й цілі країни, можна створити такі умови, коли б небажаними стали сімейні обов'язки й діти, або щоб усі побігли за задоволеннями і припинили дбати про майбутнє роду, врешті-решт зробити чужий рід своїм додатком, своїм волом, псом, конем, щоб жив він за твоїми правилами, примхами користувався твоєю мовою і уставом твого монастиря. Для цього лише потрібно стерти з його пам'яті, з його душі все те, що робило його особливим, ради чого і для чого він прийшов у цей світ. Зробити його ніяким, простим знаряддям вирішення власних задач. Ось тому скрізь і всюди точаться безперервні війни розуму і духу, релігійні і мистецькі, Моральні, етичні, видимі й невидимі. Але ж існують такі вічні цінності, як любов, дружба, добро, справедливість. На одному протистоянні світ не поводиш. Світ будується, живе і розвивається як єдине ціле, гармонійне і взаємозалежно пов'язане. Якщо б вовки з'їли всіх гризунів, то й самі б загинули. Або ж частина з них стала гризунами. Мишами, зайцями і їм подібними, все розвивається в єдності й боротьбі протилежностей, любові й ненависті, дружби й ворожнечі, добра і зла, і все, що існує, може сприйматись по різному, в залежності від того, сприяє воно тобі чи протистоїть, те, що добро для одних, те зло для когось іншого або в чомусь іншому, і завжди щось отримуючи щось інше втрачаєш. Чому саме так побудований наш світ, ні я, ні боги ніхто не знає і не знає? Бо то задум і творчість творця цього світу. Єдине, що ми можемо зрозуміти, так це те, що якими б можливостями не володів той чи інший творець, від людини до Бога, все рівно вони обмежені. А на обмеженій в часі і просторі території з обмеженими запасами Мабуть, ніяк іншим чином, ніж на поєднанні протилежності в єдності, життя і не побудуєш. А ти, чоловіче, повертайся до нинішньої своєї райської пристані, чекай і готуйся до повернення на землю. До нашого родового дерева. Нині воно тяжко хворіє, але після всякої хвороби гартується не лише людина, а й родина і рід. А тому в новому житті ти ще більше любитимеш своїх близьких, ще глибше розумітимеш і цінуватимеш життя, і все дане нам творцем. Вогонь арти або дивний і дещо несподіваний погляд на історію українського етносу. сотні років не дає історикам спокою питання, хто такі слов'яни і де їх прабатьківщина. Існує багато гіпотез, і побудованих на них історичних версій, та, на жаль, ніхто із істориків не дає вирішального значення природно-географічній. Якщо поглянути на земну кулю незаганджованим поглядом, то легко помітити, що жовта раса розташовувалась навколо Тихого океану, чорна навколо Індійського, а біла на землях, що омиваються Атлантичним з відгалудженням Середземне море. Можна також помітити, що жовта раса майже повністю займає Азію, а її дочірня гілка червона – Америку. Чорна ж раса мешкає в Африці та в перехідних зонах між Європою і Африкою, а також між Африкою і Азією, де проживають Семіти. Біла раса практично вся зосереджена в Європі, та в змішаному вигляді в азійському регіоні від середземного моря до Індії. Розглядаючи більш детально Європу, на складно помітити, що всі слов'янські народності сформувались в басейнах рік, що впадають у Чорне, Руське море з усіх сторін, у тому числі з території малої Азії. Скажете, що там кого тільки не було, але ніколи слов'ян. Ось тільки топонімічні назви Ордани, Йордана, Русалиму Єрусалима, міста білих Русів, Скіфополя, Випаленого стану Палестини, не кажучи про Трою, засновану нашими прабатьками по той бік моря, говорять, що колись там мешкала людність, яка говорила слов'янською мовою близькою до української. Згадайте також імена царів Урарту, Руса І, Руса ІІ. Руса Третього, а також ті країни в Малій Азії, в яких в різні часи мешкали і кімерійці, і скіфи. Переведіть погляд по мапі вправо і там побачите, що всі тюркські народи сформувались у басейнах рік, що впадають у Каспійське Хвалинське море. Подивившись вгору, помітите, що на ріках, що впадають у Людовитий океан, сформувалась Угрофінська людність, на тих, що течуть в Атлантику в Середземне і Балтійське моря – Романо-Германська, а на ріках, що течуть з гірського пасма від Кавказу до Індії – Ірано-Кавказька. Як бачимо, слов'яни розташувалися в центрі Європи лани, де народжувались і звідки хвиля, за хвилею йшли наші родичі в пошуках нових територій і джерел життєздатності та життєдіяльності. А якщо ще й згадати історію, то дійдемо висновку, що родовим місцем свого роду пуповинної білої раси є територія Приазов'я, яка простягнулася від дніпровських порогів до Кавказьких гір. На цій території розташована кам'яна могила неподалік Мелітополя на річці Молочній, із найдавнішими відомими людству написами протошумерським клинописом. Звідси в усі боки розходились нові технології життєдіяльності, і тут знаходиться центр кола, на якому розташовані духовні столиці білої людності. Одночасно це територія, яка вік за віком зазнає нищівних нападів і зазіхань з боку не лише інших рас, але й своїх власних дітей, при тому, що окрім фізичного знищення, обов'язково нищиться інтелектуально-духовна складова. Перш за все світогляд і мова. У всього, що відбувається, є свої причини і свої витоки. У того, що дрібне, мале в просторій часі, причини того ж порядку, місцеві і незначні. Дійство, що захоплює планетарні території тисячі років, має свої планетарні і навіть космічні рушійні сили. Тим більше, що людство не живе на безлюдному острові вважаючи його єдиним придатним для життя помешканням у всесвіті. На тому ж острові можуть існувати і існують не лише подібні до людських форм життя і розуму, а й інші, багато в чому відмінні, не кажучи про космічні форми. І кожній формі життя необхідні енергія, інформація і інші ресурси. В обмежених світах, всесвіту завжди обмежені і ресурси, а тому повсюдно і повсякчасно йде невпинна з використанням усіх можливих засобів, від фізичних до духовно-світоглядних, боротьба за простір життєдіяльності. Тож спробуємо саме з цієї космічної висоти поглянути на ті події, що передували сучасному стану людності, не лише української, на нашій планеті. Одним із найважливіших принципів будови всесвіту є принцип золотого перетину, за яким кожна система, що успішно розвивається, повинна мати з самого початку обов'язковий запас – не менше 61% від усього необхідного для виконання задачі. І приблизно 39% – на вільний пошук до комплектуючих ресурсів у залежності від зовнішніх умов. Якщо початковий запас буде більшим, система буде занадто заформалізованою, погано реагуючою на зміни, не мов би перебуваючи в прокрустовому ложі а тому нездатною до власних еволюційних змін. Навпаки, якщо збільшити відсоток на вільний пошук, система буде блукати, рухатись хаотично і не виконує задачу, або ж досягне бажаного із значним відставанням у часі. Розглядаючи час виникнення рас, можна помітити, що першою виникла жовта, відповідно, на даний час найчисельніша раса. Особливістю жовтої раси, на відміну від білої, є блоковість і ієрогліфічність мислення, яка не допускає в достатніх межах його варіативності. Чи то для усунення цього недоліку, чи з інших причин, але на планеті з'являється чорна раса, в якій ноги бігають попереду голови. В екстремальних умовах для миттєво поверхневих рішень збільшення варіативності доцільно, але не для еволюції в цілому. І тоді на авансцену історії виходить біла раса, але територія уже майже вся розподілена і зайнята, Ніщо не може розвиватися за відсутності необхідної для цього території, і ніхто не віддасть свою територію без опору. В планетарному протистоянні кожна із сторін, особливо слабкіша, шукає спільників і союзників, від місцевих до космічних, які в свою чергу мають зиск від подібного протистояння. Зрозуміло на свою користь. Згадаємо роль Сполучених Штатів Америки, які фінансували і озброювали як гітлерівську Німеччину, так і сталінську Росію, нехай чубляться і знесилюються на благо США та їх гегемонії у світі. Подібні речі можна спостерігати не лише між країнами, а й між расами, особливо в часи планетарних змін, що впливають на їх території життєдіяльності. Колись на зорі цивілізаційної історії людства. Сталася якась планетарна катастрофа, в результаті якої пішли під воду таємничі країни, що протистояли одна одній: Атлантида, ймовірно, населена чорною расою, і Альтланд, вона ж Арктида, з населенням білої раси. Тоді ж у Тихому океані зникла під водою ще одна країна, яку умовно називають Лемурія. Чи то щось не так відбулося в еволюції людства? чи війна на небесах, ми ще не знаємо. Але в післяпотопній історії утворилося, хоча, можливо, було й до того, три духовно-інтелектуальних центри планети на території Тибету-Гімалаїв жовтої раси, в Єгипті чорної і в Приазов'ї білої. Подібними до названих центрів є півострів Юкотан в Америці, територія Мексики та територія нинішнього Перу у вигляді залишків допотопних цивілізацій, які існували там до зміщення полюсів. Звичайно, народження всього живого на Землі неможливе без життєдайної дії самої Землі. А от на подальший шлях того, що зростає, в значній мірі впливають зовнішні чинники. На множини раз людства впливають інші земні світи, світи планет і навіть деяких зірок. Так на інтелектуально-духовний центр жовтої раси впливає Нептун планета і бог стихій водночас і бонпо чорне сонце зірка коричневий карлик супутник сонця цей центр отримав назву Шамбала від слів шаманити і балу ведмідь у самій назві цього центру відстежується сутність засобів якими Шамбала користується в боротьбі за територію життєдіяльності до меж планети а саме використовуючи психотехнології на космічних потоках енергії і води. Союзниками центру чорної раси виступає Сатурн, дія якого підсилюється Місяцем, і світи зоряної системи Сиріуса. В останнє тисячоліття центр активності названих світів змістився в області змішаної чорно-білої людності Семітів. Вавилона – єгипетський центр і новий, що формується на території США. Інтелектуально-духовний центр білої раси отримав назву Огонарта або Вогонь Арти, що нині звуть як Агарта, який започаткував цю назву від прабатьківщини слав'ян Арти, що знаходилась в області прилеглій до Чорного моря від Кубані до Дунаю. Безпосереднім місцем розташування цього центру є нинішнє Азовське море, а союзниками – сонячні світи – світи Урану і зірок Тріти із сузір'я Оріон. Спитаєте, а чому море? Чому не на суші? Щоб відповісти на це питання, заглибимося в часи Довкаліонового потопу, що відбувся в шостому тисячолітті до нашої ери, коли в результаті різких кліматичних змін на території Європи і погіршення умов життя велика частина білої людності на чолі з боголюдиною Рамою мігрувала на Схід і на Південний Схід, дійшовши до Квітучої на той час пустелі Гобі і до Індостану. На території Гобі наші прабатьки заснували державу Куш із столицею Вер. Там від Агарти отримали наші родичі сучасні технології і доступ до атомної енергії. Швидкий розвиток оріянців арарців був не до вподоби Шамбалі, і вона приймає кардинальне рішення: знищує атомну електростанцію, забруднюючи радіацію в величезні простори. Одна частина тих, хто врятувався, йде на схід до острова Хокайдо, куди несе елементи трипільської культури та залишки технологій, і де вона отримала назву Айнів. Інша частина перетинає Гімалаї і зупиняється на берегах Інду і Гангу, де засновує знамените місто Магоджагеро, Могаджагеро або Могутнє життя на славу сонця, Могаджихара. Новий розквіт орійської людності ніяк не влаштовує Шамбалу, і всередині третього тисячоліття за допомогою зброї богів, атомної і лазерної, у війні богів, це місто знищується. Можливо, після цього, можливо, внаслідок інших дій Шамбали, але історія легендами про Богу Мира і Яруну Арджуну після потопу в Середній Азії та катаклізмів у Пенджабі повертає слов'ян в Європу на прабатьківщину. Майже через дві тисячі років після першого відходу з України наших прабатьків відбувається другий. Знову різке похолодання, природне чи штучне, і вже інша частина людності йде на Південь і Південний Схід, до Дворіччя, Шумерії та до Палестану. Але й тут ті, хто принесли цивілізаційні здобутки, не знайшли своєї другої батьківщини. В третього тисячоліття відбувається, чи організовується, черговий Ноївпотоп, де знищується більша частина шумерів, а інша повертається до Кавказу і Причорномор'я – Сумери-Кимери. Дещо пізніше, після вигнання іудеїв, нащадків шумерів, з Єгипту, уже руками команди Мойсея вирізується шість племінних союзів наших родичів в Палестані. Цікаво, що для переправи іудеїв через Червоне море організовується відступ води – Шамбалою, утворюючи сухопутний перехід. Знищення тодішніх мешканців Палестану є першим відомим нинішньому людству Холокостом. Другим був вірменський, коли турки нищили вірменів як етнос, а третім єврейський, організований фашистами проти іудеїв. Саме з цих часів спостерігається взаємодія Шамбали з Єгипетсько-Вавилонським духовним центром. Втративши надію на знищення білої раси в Євразії, Шамбала поступово змінює тактику. У 2700 році до нашої ери відбувається могутній катаклізм у Причорномор'ї. До того часу Азовського моря не існувало, а чорне було прісноводним озером, вода, з якого у вигляді річища стікала в Середземне море. На місці Азовського моря можна було бачити дельти чотирьох рік, Кубані, Дону, Волги і рукава Дніпра-Інда що тік від порогів по нинішньому руслу ріки Молочної до Чорного Руського моря. Приблизно в центрі нинішнього Азова ріки зливались в одну, що впадали в Чорне море, через нинішню Керченську протоку. Дельти річок утворювали численні заводі, стариці, озера і болота. А тому від греків до наших днів до нас дійшла назва «Міотида». Та міотійські болота, що в перекладі звучить як молочні, і назва ріки молочної, або білі. Ще однією назвою цієї місцевості була Гера, де Ге значило на санскриті могутній а Ра – Сонце, або територія, що належить могутньому богу сонцяра, сонцепоклонникам. Країна, що розташувалася тут, як зазначалося вище, називалася Арта, столицею якої була. Друга троя. Вважається, що перша троя була на Дніпрі поблизу Києва, а третя знаходилась в Малій Азії, нині Туреччина, після Азовського потопу. Можливо, що там неподалік від Трої було ще одне місто Гери або Гелон – Могутнє Лоно. Під час Дарданово-Азовського потопу приблизно в 2700 році частина земної поверхні в районі Чорного моря опустилася чи була опущена на 70-100 метрів, в результаті чого утворилася величезна протока Босфор-Дарданелли. І море, буквально за кілька років, затопивши величезні території і збільшивши площу Чорного моря майже вдвічі, перетворило Міотиду в величезне солоне озеро, що отримало назву Азовського моря. Зникла під водою Троя. Пішов під воду і центр Агарти. Вогонь арти, як фізичне утворення, та залишився над землею той невидимий оку-вогонь, що живить серця слов'ян духом і енергією сонця. Через нього Агарта ініціювала народження великого пророка людства Ісуса Христа на рубежі впливу сонячного Бога Ра. І знову представники Шамбали перехопили ініціативу. Якщо не можеш... Зупинити і повернути табун у бажаному напрямку треба його очолити. В даному випадку можна перелицювати вчення Христа на свій лад, що й зробив Равін Савел по грецькій Павло, який спочатку переслідував і карав християн, а потім почав писати книги і тлумачити слова вчителя на іудейській манер. Тоді ж були нанесені два нищівних удари по Орійській агарті, один із заходу через Рим другий через Вавилон і Хазарський Каганат, коли купці Хазари-Іудеї разом з греками принесли модифіковане під іудаїзм християнство на Русь. На початок другого тисячоліття Русь-Україна була оточена з усіх боків шамбалістами та їх послідовниками. Майже 500 років чинила опір духовному поневоленню Агарта. По Дніпру, по Дону і Кубані раз по раз розбудовували козацькій вольності, аж поки сподкоємниця Хазарського Каганату і Золотої Орди Татарія Росія не перетворила козацтво на своє знаряддя – Дон і Кубань. Або ж знищила взагалі як організовану вільну спільноту – на Дніпрі. Довершити справу мали все ті ж шамбалісти, які на початку ХХ століття, захопивши владу, очолили дві найбільш перспективні країни Європи – Німеччину і Росію. Ще в 20-х роках один із махатом Шамбали сказав посланцеві Москви М. Реріху. Наші представники знаходяться в усіх точках, де вирішуються долі людства і планети. В Нюрнбергу, Ліоні, біля Лондона, в Москві та інших містах. А вже через кілька років по вулицях і площах Нюрнберга замаршурували фашистські націонал-соціалістичні загони Гітлера. А в Росії, Радянському Союзі, був організований найбільший у світі голодомор, коли в Східній, Центральній і Південній Україні штучним голодом було знищено близько 15 мільйонів людей. Не обминула ця акція і інші прилеглі до Азова райони. Та й це не задовольнило представників і посланців Шамбали. В 30-х роках були репресовані, розстріляні та вивезені в табори ГУЛАГу кілька мільйонів інтелектуально-духовної еліти України. Постарались на цьому полі і фашисти, від рук яких загинуло ще 8 мільйонів українців. З 1929 року по 1959 чисельність українців зменшилась удвічі – з 81 мільйона до 39. І все ж, незважаючи ні на що, чули українці вільний голос дніпровських порогів останнього рупора Агарти. Щоб хоч якось заглушити пророцький вишній голос порогів, будується Дніпрогез, а Шамбала через Реріхів пересилає до Москви послання з похвалами новій владі і благословення на нові революційні екзекуції проти синів Агарти. Не дрімає і Московсько-Вавилонсько-єгипетський центр, затопивши Каховським болотом зелений луг. Землі розбудови майже всіх козацьких січей. Якщо яблуко дозріло, воно має впасти. На початку ХХ століття починаються братовбивчі війни білих народів на знищення, стимуляція лини з шамболи і нового єгипетського велонського центру в США, все, що не робиться, має служити шамболо вибраності, обраних Богом, і через них в майбутньому жовтої і чорної раси. Але ж допоки жива агарта, допоки ідея її духовна підтримка від. Трити Оріона не може спокійно творити свої справи Шамбала. Тож слідом за першими колонами завойовників ідуть до Азовського моря загони таємничого ордена Аненерби з метою його осушення. Навіщо? Ведуть розкопки на Хортиці і біля Кам'яної могили, щось шукають по берегах Азова, можливо, чашу Григаля, що була засобом зв'язку Агарти з Тритою як ковчег заповіту Моїсея для зв'язку з Богом Яхве. Можливо, якісь інші речі шукали до останнього відступаючого солдата. Та чи знайшли? Бо набирає сили Агарта і вже зовсім поряд той час, коли обірветься павутиння контролю світу Шамбалою. Перечуваючи це остання, робить неймовірні зусилля, починаючи від фізичного до інтелектуально-духовного знищення дітей, землі і сонця. Не потрібно нікому нічого доводити, варто лише глянути на нинішній стан України і українців. При тому, що на території арти України бачимо уже четверту спробу лише за останнє століття створення новітнього Ізраїлю з тим, щоб назавжди примусити замовхнути голос Агарти. Навіть прапор України перевернули до гори ногами. Так що вода шамбали заливає вогонь арти. Але закінчується епоха води, відходить у минуле час шамбали, наступає час вогню, розгорається, набирає сили агарта, уже йдуть могутні потоки підтримки від сонця, урану і тріти, вже майже поряд той час, коли в серцях не лише українців запалає вогонь арти і почнуться величезні планетарні зміни. Уже йде до нашого роду. Дана Ені, що принесе вість про нове вчення і нову живу людству, про прихід нового сонячного пророка, автора-вчителя. Так і буде. Хто я у цьому колесі самсари, де я ріка, що у піску зникла? Я в ньому Бог, і в ньому тінь від хмари, його володар і його слуга. Як край його, я вісь і середина. Я обертаю і розгортаю час. Його я ланка і його частина, і наглядач на ньому водночас. Хто ж я такий? Ніхто з людей не знає. Навіщо тут? Куди і за чим іду? Я мури і вежі між світів ламаю. І те, що маю я зробити, зроблю. Дякую усім за підтримку мого каналу, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі, за те, що донатите на баночку. Усе це допомагає підтримувати канал та розповсюджувати дані відео. Щиро вдячний за це.